Esaten genuen beraz gaurkoan, eh, gibraltarreko etxaz eh, mugan ematen den tragedia bateta eta zitzein behar dugula horretarako telefonoren bestaldean, eh, sos arrazekeriako kidea daukagu, arratsaldeon txaldeon, Mikel? Bai, eh, txaldeon. Beraz, eh, esaten genuen, tragedia bat, eh, baya, egunez egun, eh, hainbat eta hainbat eh, pertsonen bizitzak eh, eramaten dituena, eta gaurkoan elkarrizketa hau... Eh, Horein ba, dela pare bat azte emandako ekimen baten ariraz etorren, baina egia da eskeroztik ma ba besta inbat hildako egon direla Europara etortzeko bide horretan, e, txalupa erabiltzen diren txalupa horiek e, ondoratzen direnean, eta inbat, eta hainbat hildako izaten dira urtean, ezta da? E, nolako egoera bizi, bizi da bertan? Bueno, ba, zoritzarrez ez da... Ez da berri bat, e, bueno, e, nahi dut esan, aspaldiko partez holako notiziak eta holako gertaerak e, baditugu, ba, mediterraneo e, itxasoan zehar, e, egualdeko frontera edo muga hortan. E, azken urte hauetan egia da e, agian gibraltarreko mugan gertaerak holako izan ditugu, gehien bat e, Italia eta Grezian izan izan dira e, il il, erind, e, il hildiak, e, e, or, alde hortatik etorria baita ere bueno ba hemen ere nahiko nahiko e, ba, e, bueno, ba ez e, adibidez e, PDH o horre, Andalusiako elkarte bat, erakunde bat esaten esaten duen dezela bere txostenean, ba, iegaz, ukerrezbanago, e, ba, sortzi mila ingurun izan zuten atxilotuak, bakarri horrego aldeko frontera hortan. espulsatuak gero, engero, pues beste zazpi mila ingurun edo izan zuten, bueno, Estatu Espainolean orokarrean. Eta, hau, ez, honekin lotuta, ez indugu aztu, Ba, zeuta eta melian e, ba, baia hortan e, ba, saltokan edo pasatzen saiatu direnak ere, ba horrein dela ia bete batzuk eta, bueno, ez hainbeste horrein dela okerrezbanago, pare bat e, baita e, ja komunik komunikabideak ere, ba, berriro olako gauzak kontatzen ziguten, ez? E, bueno, azken finean zerratik gertatzen dan, hau, ba, bueno, behin baino gehiago esan degon. E, Europar batasuna ari da jartzen e, ba, mugak, oso gogorrak, oso, oso zehatzak e, fortaleza europea edo esaten dutena, eta gerdatzen dala da, ba, hortik de herrialde hoietatik datostenak, pues, e, bueno, migrazioi, bere migrazioi proiektua ez da agian, beste herrialde ektik etortzen diren ba, obetxeko bere bizimodua, baizik eta izaten da normalean migrazoi bat eh, oso bueno, ba, beharre, behar, beharrak dituzten eh, gozes, ia gozes ari dire pasatzen eta etortzen dira herrialde batzutik, ba, gerran dauden ere, eta, bueno, azken finean, ba, oso egoera, latxa, azken finean, eta hemen, nahi eta krisialdian godon, edo krisialdi egoera oso larria izatea, haiek datoste herrialdean, haiek e, bere herrialdean, e, hemen baino asko zogeok erragoari dira pasatzen, horregatik. Ez da kontuan hartzen, hemen dagoen krizialdia, ba, esateko bueno, ba, gutxiago ari dala jaisten edo jaisten ari dala flujo hori. Egoaldeko parte hortan, bintzat ez da hori gertatzen. Mm -hmm. Migrazioak aipatzen dituzu ta migrazioek izan litzasketa aurpegi ilun asko akaso eh Mediterranio ematen den gerta hori gertaera horiek izan daitezke ba ilunenak esaten zenuen batez ere Grezia eta Italiara dijoazten e, etorkinak Izaten direla laiztripuak eta hildakoak e, sortatu direnak, eta baitare, ba, estatu espainolera iristen direnak, ez dakit e, badago e, zenbakirik e, nolabait neurtzen, e, zenbat et, e, hildako egoten diren urtean mediterraneo itsasoan. Bai, eh, komentatu dizuna, eh, erakunde honek, eh, e, Andaluzia, eh, Asociación Pro Derechos Humanos de Andaluzia, esaten da, ba, hauek ez eh, aiatzen dira kontabilizatzea urtero. Bai, okerrez banago berreun, ingurun, eh, asaldu dira, asken bere, asken txostenetan... Eh, Bueno, nahiz eta pare bat izan, ja nahiko, kaske, nahiko larria izan beharko daia ja, egoera. hau. Oh. Berreun ingurun bakarri hemen, nahi dute zen, gero eh, adibidez eh, italiako muga hortan, eh, ba, enez gogoratzen hori, baina askoz gehiago, honekin lotuta ere dator, ba eh arabiar eh rialde batzuetan gertatu ziren ba bueno, irautzak eh egoera hoiek ere oraindela urtepare bat horrekin ba, lotuta ere ba, flujo bat gertatu izan zen nahiko fuertea eta bueno horre e, ere ikusi izan, es e, baita ze hipokresiarekin ibiltzen zen izan Europarbatasuneko erakundeek nahi dute zen, Alde batetik e, txalokan e, e, egiten zuten irautzauile arabiar herrialdeko biztan lehen e, egin zutenetik, baina gero hasi azizirenean onera etortzen, ba, bere ala ja, ba, jarri zuten martxan frontex eta olako, Olako gauzak edo, olako e, mekanismoak ez usteko onera pasatzea. Eta horren ondorioak ba, izan dira, egia ba, esan, e, e, italiako kostaldeo hauetan, ezin dizute ezan horrein ze askizen bat, baina hil dira jende asko, kuantzan urtean. Osta, estadistikoki, higo da asko, asko, e, zonalde hortan. Eta esaten zenuen, nahizta urtean hil bat... Hmm bi izan eh, nahiko larria da ja gertara baina eta nola lortzen da hau eh, zure ustez justifikatzea nola instituzioek Europar Batasunak eh, justifikatu dezakete hau eh, bazkenian iritzi publikoaren aurrean hmm. Bueno, pues eh, a ber, eh, asuntua da karo norbeitek hartzen eh, badu eh, patera bat onera etortzeko nahi du esan beste modu batek ez dula onera etortzeko hori Baitan ikuste dut, ondo datorrela torrela ogoratu, hau da, e, e, Afrikako ia herrialde guztiak onera, haien, ai, e, bere biztanleek, onera etortzeko behar dute bizado bat. Hori nahi duen zan, Juan behar dira, Espainiako konsuladora, herrialde horietan dauden konsuladoak, eta eskatu behar dute bizado bat onera etortzeko, eta hau da, ia, ia, imposible lortzea, orduan. E, ez badute e, modu bat, e, legalki onera etortzeko, ba, e, bueno, aurkitu behar dute edo bilatu behar dute beste modu bat eta e, horren drama hau da. E, zergat gertatzen da? Ba, bueno, Europar bat espaldiko parte, zerabaki baki du ba, migrazioi flujoak e, gelditzea. Gelditzea alde batetik, baina gero ere ba, beste aldetik, e, Europar batasuna bera e, urtero argitaratzen du txostenak, esanez, hemengo ba, jendea, ba, bueno, gero eta urtere jo ditugula, behar dugu ba, bueno, e, jende gaztea, e, ziurtatzeko gure pensioak, eta bar, eta bar, ez, orduan, e, hau da, bueno, kontra esan bat, baina hola dago, planteatuta aspaldiko partez, eta hornei, uh, irten bat lortzeko, pues, egia esan nik ez dakit eh, nun dago, e, egia da, oso oso komplikatoa da eta konplejua da. Baina, e, naiz eta konplejua izanez e, hemen egunero ari gara ikusten da drama bat, eta drama horren aurrean bai eskatzen dugu, ba, gure erakundetik adibidez, Ba, erresponsabilidade e, pizka bat e, Europar Batasuneko erakundei e, eta gintei ba, bertan bera usteko ba, drama honek ari gara ikusten egunero eta migrazioak esan dezakegu gizakia bezain zarrak direla baina noiz eta nola erabakitzen da o noiz hasten da debekatzen pertsona bateri lur puska jakin batian sartzia Homba, e, aziera, azieran e, ikuspuntu legal batetik daukagu ba, bueno, giza eskubideen e, mila bederatzireun eta berrogeita sortziko e, itxarmenean. Hor, e? azaltzen da artikulo baten, um, mairugarrena okero esbanago, esaten dula, denak daukagu nolabai eskubide bat ateratzeko gure herrialdetik. Gertatzen dela da, E, artikulo horrek ez du esaten Daukagula baita ere Eskubide bat beste herrialde Batera sartzeko edo joateko Orduan, ezin dugu Ez dugu, nola bai, ezer egiten Badimadokagu, bai Eskubide bat ateratzeko gure herrialdetik Baina ez badukagu gero Eskubide bera edo berdina Ba beste herri balde, herri, herri, herri batera era ba, Joateko. Eta hor dago Hor dago, azken finean, koska eh segunta ze herrialdetik ba izango duzu zeiltasun gehiyo eh e, onera etortzeko. Nahi dut esan, adibidean izan, claro, e, e, Afrikako edozein herrialdetik baldin bat ba izango dituzu ba zeiltasun geio, e, beharko duzu bizado bat eta 1000 BTBarra komplitu ber dizula. Etortzen bazara esteatu batuetatik, adibidez, ba ez duzu segurazi zoriki izango honera etortzeko. Hauola da, hola dago planteatuta, e, nola konpondu, uf, ba komplikatua. Eh flujoak e, betidanik danik egon dira eta gainean betidanik danik egon dira lege a, lege gainean, hau da, naiz eta Legeak eta estrangeriako legeak sortu eta gogortu, e, flujoak beste martza bateek dituzte. eta hori e, argi garbi ikusten dugu adibidez, bazken ba, bi hiru urte hauetan hemen Estatu Espainolean nahi dute esan bada okukaago partez, indarrean atzerritartasun lege bat oso gogorra, e, e, ostopo asko jartzen dula flujoari baina, Hori, horren ondorioak edo horregatik ez dago e, orain adibidez eta hau estadistikoelki barrita garbi ikusten da ba, flujoaren eh bat izugarrizkoa. eh esaten dute gainean ba gaur egun izaten da jendea a, ateratzen ari da, ari da, etortzen baino gehiyo eh? jendea aridala ja joaten E, horre, eh, zergatikari da hau gertatzen? Atzerritartasun legearengatik ez, eh, e, egoera, egoera oso gogorra daukagula eta orduan ba jendea ez da animatzen honera etortzeko. E, nahi dute zan, azken finean ba flujoak izaten dira, haiek ba, eh, dira eta hortarako e, ez, ez dugu behar atzerritar atzerritartasun legeak. Hau iz da hau izzan da ba erresponsabilade eh, egerzizio bate do begira bat egingo balute, Mirak, e, aginteek hor Europar bat, batasunean dauden, ba, seguraski beste modu batean erregulatuko zuten migrazioa, gertatzen dela da, lada, hau ez dute ikusi nahi, eta nahiago dute, ba, bueno, e, pentsatu, e, egiten dute hor e, e, legeak e, Europar batasunean edo estatu Espainolean berdin zai, eta horrekin erregulatzen dute, eta eria ez da hori, eria ez da hori. Eta ipatzen zenuen lehen ere bai e, bardurak, e, instituzio hoien ardurak, eta horrein baitare e, pixka beste modu batzuk egon zitezkela hau erregulatzeko zeintzuk izango ziren? Ba, e, adibide giza, e, azken finean eta kontuan hartuta e, leno ezan dut, Atxarritartasun legea esaten du modu batean egin behar dira flujua, edo azken zinean modu konkretu batean etorri behar da norbaiteko nera. Hori legea aldetik. Eta errealidadea beste bat da, ba, moldatu, moldatu, legeak errealidadeari. Hori da, nere ustez, lehenengo pausua egin beharko zuten hemengo hemengo gobernanteek edo hemengo agintariek. E, nola, ba, adibide bat jarriko dut. E, bere garaian Italian saiatu izan, baina oso denbora gutxitan zerengeroia ja, ba eskubieko alderdikoek e, irabazi zuten Autezkundeak eta horrekin ja ba zuten herritartasun lerria. Baina garai batean eta eh saiatu izan, adibidez, eh bilatzeko enplegua, bilatzeko bizado bat. Hau zer da? ba onera etortzen den e, gizon batek edo emakume batek atsarritar batek eta e, ez da inporta nola sartu da onera, hau da e, berdin zaigun etorridan turista gizan edo turista moduan eta azkenian ba gelditu da onera, mm, zeren beraz ez etorrela turista moduan baizik eta onera bizitzera edo onera lana egitera. E, o, eta hori barajaseko aeroportuan ikusten dugu negunero. Bueno, pues, hau onartuta, eh? hau da errealidade honartuta, ba, ematen diogu bizado bat, erlegala egoteko persona horri, eta ematen diogu epe bat, ba, lan bat bilatzeko eh? adibidez. Eta bilatzen badu lan bat, ba, bueno, pa, iasta, lortu du bere helburua. Ez diogu adibidez, Eh, esaten berriro jume ardula bere herrialdera berriro beste bizado bat eskatzeko zeren etorri izan bere garaian baturistako bizado batekin eta horrekin hori ez du balio azken finean hori da eh, berriro esaten dut o sea, hori ez da, ez onartu hemengo eh, errealidadea flujoak errealidadean daukate bat eta legea eh, dauka beste ikuspuntu bat, orduan moldatu behar da legea errealidadeari nola, bueno, pues adibide, adibidez eh, bizado, olako biz, bizado batekin, hori izan daiteke, uh -huh. bizten bide bat. Zekin. Eta instituzioetaz gain, ez dakit, eh, nola baiteko deia luzatu nahiko zenioken, ba, gizarte ari, azkenian, edozein eh, pertsonari eh, egoera honen aurrian, zer egin dezakegu? Ba, eh, zer egin dezakegun, ba, pensat, pensatzea, E, hemen dauden imigranteek etorri dira gehienak, hori argita garbi dago Estatu Espaino lanbintzat, e, onera etorri dira lana egiteko. E, ezin dute legalki etorri etorritartasun lege bat daukagula oso, oso gogorra, bete beharrak e, kumplitu behar dute oso eh bueno, iaia esineskoa da eh holako baldintza kupitzeko. Orduan eh askok daude hemen irregularrak, pasatzen da denbora bat eta ia lortzen dute regularizatzea bere egoera eta bitartean, ba bueno, oso arrisku egoeran daude. Eh esaten dute onera etorri dira normalean bizitzera, o bere proiektu bizi, biz, bere bizitzarako proiektu bat edo egiteko. Normalean ez dira onera etorri Denbora bat pasatzeko. eta gure herritatan gure hirietan eta baldin badaude ba, bueno, onartu behar dugu. Migrazioak historikokiti beti, beti beti egon dira, e, gaur egun ari gara bizitzen, ba, egoeragian ba, berezia, eh, gero eta gehiago ikusten dugu, orain krizialdekin baigualia ja, hainbeste, baian krisialdia pasako da eta onartu behar dugu, gaur egun mundua beste modu batean funtzionatzen du, eta gure gure herriak, e, ba, bueno, e, gero eta nastuago <laughs> egongo dira. Hemen eta eta beste puntan, eh? Osea, hau da globalki, fenomeno bat globala, eta hau onartu behar da, nik uste dut, eta hau onartzen, ba, bueno, e, nik uste dut, errestasun batzuk ere ematen diogo olako jendeari. Guko onartzeko, hemen daudela, haiek noski onartzeko, etorri dira, ba, herri konkretu batera, eta ikasi behar dute izkuntza bat, eta moldatu behar dira hemen dauden e, egoera edo arauak, Eta guk ere, ba, ikasi behar dugu. Haiek ekartzen duten bere kultura eta bere gauzak. Ba, Mikel, marazkera sosarraza kidea, mi esker gurean izategatik eta gai hau ere kartzagatik. Bale, ba, leba. mi esker zuei.